PDFS i Palms. No m'agraden els PDFS, potser en parlaré un altre dia. Però de moment hi he de conviure. Una bona opció és de convertir Una eina en català, que es pot trobar a Palmcat i que permet domesticar-los convertint-los al format ploquer. Així hem convertit els que podeu baixar de Palmcat, com ara el Tractat de la Unió Europea.